Снопи складати вам у копи. А взагалі це не примусово Ніхто нікого не силує. Може, хто хоче відмовитись? Зголосилися всі. Навіть Геносе Баумгартен. Хоча дівчата пробували відмовити його. Адже в нього серце. Генріх Теодорович наполіг на своєму. Куди всі, туди й він. Хіба ж, мовляв, для нього не існує трудова солідарність. Менше, ніж за годину усі ми у бойовій готовності зібралися у скверку під бусками. Проблема спецівок розв'язалася сама собою. Ті, хто в друкарні просто беруть свій робочий одяг. Кирикові і мені теж дісталися по друкарському фартуху, ми їх одразу на себе і начепили. Порася Георгіївна, збігавши додому, постала перед нами в якійсь старечій, застрюпаній спідниці і чоловічій з довгими рукавами сорочці. Звідки вона її і видряпала? Чекаючи обіцяного транспорту, точимо ляси біля каменя закоханих. Ірина грайливо доскипується в Кочубея, звідки це жорна? Десь вона чула, що з'явилося воно тут, як премія товаришеві пісні. Хтось невідомий уночі приволік цей камінь сюди і кинув під вікнами. І як це слід розуміти? Вияв любові чи помсти? Менше малий язиком блий на цукотуху, товариш пісня. Багато хочеш знати. Із засуканими рукавами в тюбетиці на тім'ї, він заклопотано поглядає на годинника. Видно, йому не терпиться. Та ось у вуличку з страшенним трахкотінням в'їжджає запряжено парою коней величезна розхряпана гарба. Вона з форсом зупиняється біля нас. Будь ласка, карету подано. Хлопець візничий, тримаючи віжки. Стоїть усміхнений упередку з під драного бриля оглядає нас. Це ж ви наші, шефи?» Ми, ми гукаємо хором і кочубей першим скакує в гарбу, стає поруч із хлопцем. Давай віски тепер я покермую. Тебе як звати? Хвечко. Ага. Хвечко халамидник, І батік давай сюди, щоб веселіше їхалось. — Тільки ви їх не бийте, — мовив хлопець, передаючи батіг. — Вони й так біжать. — День біжать, три дні лежать, знаємо таких. Коли всі ми, допомагаючи одне одному, жартами та сміхом забралися в гарбу, новий керманич випростався у своїй колісниці, підсвиснув, і звелів нам на поворотах триматись руками за небо. Коні рвнулися з місця, хоч які були затягані роботою худі, мов драбини. Олімпіада Панасівна, переходячи дорогу навпроти школи, ледве встигла відскочити від коней, і потім, темна, як ніч, довго дивилася нам у слід. Внизу, біля райпарткому до нас і товариш-редактор – Приймайте до вашого товариства. Носити снопи – це те, до чого я завжди прагнув. А жити від пшениці, зумієте відрізнити? – пожартувала Ольга. Маю якраз нагоду навчитися. Просто від пшена я вже відрізняю. А про гречку чули щось? кокетливо запитала Ірина. Чув, що декотрі в гречку скачуть, і що гречка єдина з культурних рослин на планеті, яка не має диких своїх попередників. Ніколи б не подумала, дивувалася Ірина, а Кочубий тим часом уже погнав коней навскач, перетинаючи ярмарковий майдан. Гарба котить по бруку, аж люди виглядають із вікон. Редактор весь час тримає окуляри рукою, а параці Георгіївни знесло з голови капелюшок, та щокирик ледве встиг впіймати його на люту. «Ой, держіть мене, ой, упаду!» з удаваним перестрахом капається Ірина то за редактора, то за житецького.